25. fejezet A lépcsőn lefelé menet üzenetet küldök zárnak. Ugyanazon az ajtón keresztül távozom, amin bejöttem. Ha nem tudja, hol van, találkozzunk az igazságügyi orvos szakértőirodájában. Északra vagy délre? Válaszol vissza. Én nem nézem, hogy észak vagy dél. Válaszolom. A legközelebbi ajtó a Starbuckshoz. Gyorsan válaszol. Négy Starbucks van egy mérföldön belül, amit azért tudok, mert sok Starbucksot iszom. Zár imádja a Starbucksot. Ki gondolta volna? Válaszolok. Az, amelyik nagyon kicsi és van valami szobor előtte. Oké, válaszol. Oké, rendben. Ezt mondtam Houstonnak, ami nagyon felbosszantotta, de tényleg mi a baj ezzel a válaszszal? Ez egy elismerés, mínusz a mocskos érzelmek, mint a Roger igent mondana. Okkal választotta Moriszt. Nem védekezett. Nem magyarázta meg az okokat sem, de nem vártam, hogy ezt teszi. Pedig sokan éreznék úgy, hogy magyarázkodniuk kell. És mit mond nekem ez a gondolatmenet? Istenem, el kell jutnom a purgatóriumba, mert érzem, hogy próbálok rájönni valamire. Nyugalomra, csendre, Egyedül létre van szükségem. Befejezem a sétámat, és ismét belépek a pihenőszobába, csak hogy megállok, amikor látom, hogy Roger és Lili ott ülnek az asztalnál, és azt a kibaszott kártyapartit játszák. Mindannyian az összes átkozott kártyapartit. Régebben engem is rávett, hogy játszak velük. Úgy a kornok? kérdezem. Lili háttal ül nekem, és megfordul. Ó, Istenem, dehogy! Csak segít nekem, hogy az ebédidőmet arra használjam, hogy megnyugtassam az elmém, és a nyomozáson gondolkozzak. Roger Raika megrándul. Magánál működött? Nekem kurvára sosem vált be. Én csak le akartam győzni, aztán amikor rájöttem, hogy hogyan, akkor meg kiakadt. Szóval elkezdtem úgy tenni, mintha veszítenék. Azt hittem elmegy, mondtam. Épp egy kávét akartam tölteni, és elvinni az útra, aztán Lili sírva berontott a pihenőbe. És most itt vagyunk. Ő még nálam is jobban utálja a sírást, mondhatni kirázza a hidegettől a pasast, és mégis maradt. Mi a faszt hagytam ki? Mit tud ő Liliről és moris őrmesterről, amit én nem? Mert biztos erről van szó. Azt hiszi, hogy van kapcsolat a lány és a gyilkosságok között. Én nem hiszem. És ha igaza van, és én tévedek, majd később kárőrvendve elmondja. Meg tudok birkózni ezzel. Az ajtó felé tartok. Arra számítok, hogy vissza kell utasítanom roger de nem kell. Elenged. Jól van. Ha ennyire gyanúsnak tartja, akkor másra koncentrálhatok. Elindulok a metró felé, és tárcsázom tiktakot. Igen, felség? Ez a fickó, akivel randizol, eléggé okoskodóvá tesz téged. Miért hibáztatnád őt? Ami új, az ragyog a legjobban, amíg ki nem ég. És ha nem ég ki, akkor mi lesz? Ritka, mondom, de előfordul. Nem várok választ. Ki kell derítenem, hogy a város bármelyik laboratóriuma rendelte acetátot, vagy hogy valaki, aki kapcsolatban áll az hozzá hozzáférhetette. Ezt a mérget használták? Igen, ezt. Úgy tűnik ez gyakori a laboratóriumokban, és lehet, hogy nehéz lesz megtalálni, de mindenképpen meg kell próbálnod. Rendben, nehéz. Tiktak a megmentő. Témaváltás. Politikai adományok apát kampányának. Bűnüldöző szervek hosszú listája. Ő az ő emberük. Imádják őt. És az apám nyilvánvalóan szereti a társaságot, akik, ha igazam van, tegnap este megölték azt a három nőt, akik biztos vagyok benne, hogy anyám meggyilkolása mögött is állnak. Valaki, akiről tudnom kell? Mindenkiről. Valami rendezvényt csináltak számára. Majdnem mindenki az épületben legalább 5 dollárt adományozott hetente a fizetéséből, beleértve Williams nyomozót is. Nagyobb adományok a régi mentorottól Roger-től jöttek, az új főnök houston is, de ők még az adománygyűjtés napján adakoztak, és ők sokkal több pénzt keresnek, mint a többiek. Más szóval ez nem vezet sehová. Nem feltétlenül. Redman és az a szappanopera is adakoztak, a lány szövetségi nővére nem, de ő Kaliforniában élt. Ami megerősítheti az elképzelésemet, hogy Riedman benne volt a társaságban. De az, hogy Williams fogadott nővére adományozott, elgondolkodtat, hogy ő is benne volt-e, és Williams a közös nevező, ő volt az, aki bevonta őket. Talán azért hívott be a sikátorba. Segített a gyilkosnak, és nem számított arra, hogy meg fog halni. Szellemnek más terve volt. Nem tudom bizonyítani, de itt jön a képbe tiktak. Mi van azokkal a kapcsolatokkal, Púcserrel akiről kérdeztem? Houston rendőrfőnök és Roger ugyanazon az adománygyűjtésen voltak, mint te, amit az apádnak rendeztek, és több százan voltak az igazságszolgáltatásból. Még mindig dolgozom rajta. Nézd meg Ridman ügyeit! Keres valakit, aki kapcsolatban áll a társasággal, aki ő képviselhetett. Mindjárt a metró bejáratához érek. Metróval megyek, pár perc és újra online leszek. Leteszem a telefont, és ekkor érzem, hogy valaki a hátam mögött van.